Capitolul 9. Despre strângerea de ajutoare pentru Sfinți îmi este de prisos să vă scriu, că știu bunăvoința voastră cu care pentru voi mă lau către macedonieni, că Ahaia s-a pregătit din anul trecut și râvna voastră a însuflețit pe cei mai mulți. Am trimis dar pe frați ca lauda noastră pentru voi în privința aceasta să nu fie zadarnică, ci să fiți gata, precum ziceam, ca nu cumva când macedonenii vor veni împreună cu mine și vă vor găsi nepregătiți să fim rușinați noi ca să nu zicem voi în această laudă încrezătoare. Am socotit deci că este nevoie să îndemn pe frați să vină întâi la voi și să pregătească darul vostru cel dinainte făgăduit, ca el să fie gata așa ca un dar, nu ca o faptă de zgârcenie. Aceasta însă zic... Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dornicie, cu dornicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe Cel care dă cu voie bună. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot harul la voi, ca având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun, precum este scris, împărțită data săracilor dreptatea Lui rămâne în veac, iar Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, vă va da și va înmulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre, ca într- toate să vă îmbogăți spre toată dărnicia care aduce prin noi mulțumirea Lui Dumnezeu. Pentru că slujirea acestui, dar nu numai că împlinește lipsurile Sfinților, și prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu, slăvind de ei pe Dumnezeu prin adevărirea acestei ajutorări, pentru supunerea mărturisirii voastre Evangheliei lui Hristos și pentru dărnicia împărtășirii către ei și către toți, se roagă pentru voi și vă iubesc pentru harul lui Dumnezeu, cel ce prisosește la voi, iar lui Dumnezeu mulțumire pentru darul său cel negrăit.